lembre lá Com canque na mente mas o um louco consciente trago <risos> febre, fogo, cólera, fósforo e pólvora, Cisa de uma miscigenação, agiota, ópera de maloca Em Madrid, torta paixão por alienação Ilus ao inóspita, próspera plena de chaval, razão demais, um o joão associado à ostentação não Fugindo da cinzala, da ignorância, a vó, vó a cada pegada, o céu de concordância Nosso rebemora sinfonia da intolerância com uma calanha, uma matraca com herança Trago uma visão de sangue, de chocolate amargo, nuvem de marola e arco-íris de sangue pisado, mocinha arrogante numa trama de vilão simpático, coração de pedra e um buquê de flores de plástico, maloqueiro das vielas de lama amarela, de sede uma multidão ressuscitada em celas, diesel, álcool, gasolina o um fato, o sangue dos barracos combustível do seu jato, claro, com o sol de ferro do céu estrelado e de vas memórias eternas de um momento celebrado a fundação da dona vani boda de glória não santa me fiz orgulhoso de ser oliveira do corte santo nesse faverna dos beco paladeira a seguinte é fácil quero ver dormir na brasilide com roteira hoje o dedeco tocado pela ferida não que serve tá louca nascer pra ser vai louco que a vida radical livre apetite a rebeldia Filosofana, alegria com uma vela de sete dias zani fala ponteira de água cebeira de outro sei louco é pouco no meu mar, como de madeira onde a mil cair para 10 a bel decidir ir de contração fazendo a sombra ficar em meus pés verso de pobre o ninho de cascavé jesus aduco 12 mas com as frofias Endeguinha Chahvon é favela Ciclonado da rua de terra Na punição De nada é milhão Com dólar na mão ostentando cadela Endeguinha Chahvon é favela É maloca de eu vou que nem era Mas la do moão Aprendi a lição mesmo, na citação Não esqueci nada ni jela эigh Endeguinha é, é favela Cinclonado da rua de terra Na punição De nada é milhão Com dólar na mão ostentando cadela Endeguinha Chahvon é favela É maloca de eu vou que nem era Mas la do moão Aprendi a lição mesmo na citação Não esqueci nada ni jela hi